massa em Não perca! A Igreja do Divino Pai Eterno convida toda a comunidade e vizinhos para a grande Santa Missa que será amanhã, domingo, às 17 horas na Igreja do Divino Pai Eterno. Só a graça nem participe, nossa igreja católica fica próxima ao Mercadinho Bárbaras no Jagatá, não perca a minha glória é fazer com que conheçam a ti não perca a igreja do Divino Pai Eterno convida toda a comunidade e vizinhos Para a grande Santa Missa que será amanhã, domingo, às 17 horas, na Igreja do Divino Pai Eterno. E como os Serafins que venham e participe. Nossa igreja católica fica próxima ao mercadinho Bárbara's no Jagatá. Não perca.